Від цього запара зовсім розгубився. Він вилаявся, Що це за напасний ранок? І пішов будити кара. Вершомет підняв з ліжка лейте. Гуртом зайшли в приміщення кока, у кочегарський кубрик. Виявили, що разом з людьми зникли всі їхні і ще деякі пароплавні речі. Всім стало ясно. Трійка негідників утекла, Захопивши найкращу шлюбку, найкращі харчі більше, ніж їм належало, і більшу частину зброї. Із зброї залишились тільки пароплавний манліхер та Вінчестер Кара. Були ще в штурмана револьвер і устьопи дрібнокаліберна навчальна рушниця, але то за мисливську зброю вважати не можна було дванадцятьох моряків, що лишилися на пароплаві. «Охопило обурення!» «Змайте їх і покарати!» – загукав хтось. «Я знаю, де вони!» – заявив вершомет. «У хаті в протоці Шокальського!» «Там їм каюк буде!» Але всі розмови припинив Кар. «Ніколи їх наздоганяти!» «Треба поспішати рятувати пароплав!» «Роботи знову збільшилися. «Тепер палубна команда працюватиме і в кочегарці. Всі на місця. Механік, поділіть наново людей на вахти. Розділ 16. Сам Кар пішов стояти на вахту до котлів. Коли моряки побачили, як вправно закидає він лопатою вугілля і як розсипається воно рівним шаром на колосниках, то пройнялися до нього ще більшою повагою. Лише механік, машиніст Зорін і Запара були звільнені від кочегарки. Перші два тому, що майже не виходячи, працювали у машинному відділі, а за пара тому, що працював виключно на палубі, де одночасно провадив і наукові спостереження. Він виміряв температуру води, повітря, напрям і силу вітру, брав проби води для хімічного аналізу і виконував ряд інших робіт. А лахтаку, Дедалі більше доводилось ухилятися на схід від свого курсу. Прибережне крижане поле ширшало, як трикутник. Пароплав ішов від вершини цього трикутника, наче по гіпотенузі. За туманом зникла північна земля. Температура води за вимірами запари повільно, але безперервно спадала. Це свідчило, що криги навколо лахтака ставали більше. Коли гідролог Сказав це Карові, той нахмурився і, ніби питаючи поради, промовив «З норду у спину нам дме вітер, ото він, мабуть, і жене кригу. Спереду схоже на те, що Крига загороджує шлях у протоку Вількіцького. Що ж робити?» І подивившись на мовчазного гідролога, сам собі відповів «Спробувати пройти до гірла Хатанги або Лени» користуючись їх теплими водами, і там зимувати. Це чудова ідея. І Запара посипав аргументи на захист пропозиції Кара. Гідролог мав велику охоту перебути зиму в якомусь малознаному краї. Так, сказав Кар, якщо ми не вскочили в крижаний мішок. Запара на це не відповів нічого. Але, проаналізувавши свої спостереження за останні кілька годин, Подумав, що, мабуть, вони вже в мішку. Коли споночило, пішли малим ходом. Запара відзначив у щоденнику. Вітер ущух, а місяць сховався в тумані. Кар, Лейте і Запара сиділи у штурманській рубці і палили цигарки, розглядаючи морську карту того моря, водами якого пливли. Це був аркуш майже чистого паперу, з ледве накресленими пунктиром обводами берега на півдній заході. Кілька цифр у південній частині моря показували, як мало пароплавів відвідало це море. На півночі ж його не плавав ніхто. Карта побережжя показувала, що воно зовсім безлюдне і майже недосліджене. Ніхто не знав докладно ні течій моря Лапцевих, ні його льодового режиму, Лише в південній частині його неде виміряно глибини, про це вів розмову Кар із своїми помічниками.